Товаришу до його романтичної подорожі в землю обітовану. Чим бджола жалить, тим жінка солодка. Сутінки міняють суть. В попелюшках туман матіоли затаяний. Як жертовному цапу в пустелі сниця його бурдюк. Жінка марить чортом, але щоб з білими криліми. Внутрішня еміграція, в гніздилище дуплисте мрій. Куку -ку, підкинуло яйце, клепсидрую неба, птахи переносять дроби часу з числівника в знаменник, наче з трупарні виносять істину з правди. Не злюбив собі місця, лишилося прожити жменю горобців.